Hoofdstuk 42 Die gewaarde familie in Ostra Siena Ook sy reeneers is vervol met een groot gevoel van zaligheid, so hy gesê het, Luister, achtingswaardige man, ek beleef nou die selfde as wat ek ervaar het, toe ek die kynke in my arms gehou het. Is jy net so geaard soos hy? Hoe anders, omdat ek nou die selfde sien ervaar? Maar Joosef sê, Edele vriend, nie van my nie, maar alleenlik van die meester van hemel en aarde, gaan soe kracht uit. Alleen by een geleentheid soos hier die stroomde deur my heen, om dan seenend na die oor te vloei. Maar soe kracht het ek ewiglik nie vanuit myself nie, want Elohim alleen is alles in alles. Eer in die hart steeds hier die een, die alleen ware Elohim, en so sal die volheid van sy sien nooit van die wijk nie. Verder sê Joosef, En nou vriend, het ons met die almachtige hulp van die meester hierdie oewer bereik, maar ons is, soos dit vir my voorkom, nog lang nie in Ostra Siene nie. Welke kant leed het, so dat ons daarin kan gaan, want kyk, die dag loop ten einde, wat sal ons doen? Sal ons verder trek of hier blij tot morgen? Sireneus antwoord, ons is by die ingang van die groot baai, in die binneste hoek aan ons rechterkant is Ostra Siena, een reikhaal handelstad. Binnen ongeveer drie uur sal ons dit kan bereid, maar as ons daar in die nacht aankom, sal ons moeilik onder dak vind. Daarom lyk dit vir my verstandiger om vandag hier op die skipte oor nacht en morgen daarin te gaan. Maar Joosef sê, Oe vriend, as dit maar drie eer van hier is, moet ons nie hier oornag nie, die skip kan wel hier bly, so dat jy geen opsien in hierdie stad veroorzaak nie, en ek sal so in die geheim op my plek van bestemming kom, want as die Romeinse garnison die skip van 'n Romeinse governeer daar ontdek, so hulle jy met groot eer moet ontvang, en ek sal dan met jy en die vriende moet deel en die eer betoon wat vir my werkelijk uitermate onaangenaam so wees. Dit lyk my daarom baie wenslik, dat ons dadelijk verder op reis moet gaan, want kyk, my lastdier is nou voldoende uitgeris en kan ons baie makkelijk in een kort tykie na Ostra Siene bring, my seens is sterk en goed op hulle voete en kan te voet gaan en hy maak met die nodige dienaars gebruik van hierdie vijf lastdier en so le ons makkelijk die weg af na die stad wat nie meer so ver is nie. Sirenees het in die raad van Joosef ingewillig en dra die skip oor aan die trouwe sorg van die skeepsliede en vier dienaars met hom saam geneem, bestuig Joosef sy en dadelijk met Joosef na die stad getrek. Binnen twee uur het hulle dit bereik. Toe hulle die stad echter binnetrek, is hulle dier die poortwachter vir hulle vrye geleidingsbriewe gevraag. Sirenes het homself nou aan die bekend bekendgemaak, wat hom dadelijk dier die soldaat laat begroet het, en het toe dadelijk relings getref vir die huisvesting in die stad. So is ons reisgeselskap ges sonder die geringste moeilijkheid dadelijk goed in die stad ontvangt en op die ginstigste weise moendlik gehuisvees.